Eh, bueno, Joaquín si, si Compartimos o sí. micro sí. En Primeiro lugar eh, Decir que isto é un acto Organizado por Distintas entidades Si, sí, aquí colaboran bueno, eh, Organizamos Dous programas de, de radio eh, A Xanela das Fucas que, que presenta aquí a compañera Chelo E as Fucas que están por aquí Xanela eh, Son Crucello Ambos programas que se emiten, bueno, pues, en Radio Filispin, además, bueno, cousa pues, Cruceiro, levamos uns cantos programas emitindo en, en Radio Fene e tamén en en Cuatro FM. E, despois de facerlle unha entrevista a Carla, nos parecía moi interesante pois eh vir a Ferrol. Nos pareceu un pouco un atraco ao principio, pero era ao momento dixo que sí Entonces nos pareceu, bueno, que que era un momento Era buscou a Ioco na súa xenda E aquí estamos para Pois un pouco para conversar O que se falou nese programa Pero un pouco facelo de maneira aberta Nese programa que era dunha hora Acabamos falando tres horas, me parece Si sí. <ríe> O que pasa é que duas horas eh, Fora de micros e Empezaron a ser pois, temas moi moi interesantes Porque bueno Carmen empezou pois, eh, Ora iremos falando Pero con, con 20 anos, non? A guarda, sí, a, a traballar. Guarda, no? con, bueno, con transporte de, de órganos... Sí, transporte de na. órganos e aviación executiva, facía mm. as dúas. Empecei con 20 anos e agora estou unha aviación comercial desde que teño vinte e dous. Pero espera, non corra o estante. Pero, ademais, o compaxina con outra faceta que nos parece moi importante, como é a, a faceta de música, Escoitaremos aquí cantar, tocar o piano Porque toca o piano, a guitarra eh, O clarinete, clarinete. E máis canta entón, bueno, eh, Que unha rapaza nova pois, eh, Teña tantas facetas e tantas virtudes Nos parecía interesante Que, que, que estivera aquí en, en Ferrol Esperemos que non sexe a última vez De feito xa sí. le lanzamos algún convite Eu xa che lanzarei algún convite máis Se te animas e eh, eh, bueno a eso estamos un pouco nesta tarde pero tamén abrido a que conversemos entre todos que non somente esteamos aquí chelo eu facendo de presentadores entre comillas senón que entre todos pues, de maneira informal pues, conversemos un, un anaquiño con carne pensamos que era importante presentala e traela aquí porque queremos poner en valor a unha rapaza tan nova ¿eh? unha rapaza tan nova e que ademais ven do medio mm, da gran, das grandes ciudades sino dunha ciudad pequena unha ciudad como Cambados incluso dunha aldea non? Sí. de Camaña sí, de, de Xuño que Xuño é conocido por outra cousa ademais non, non é a aldea de de Ramón San Pedro de... exactamente sí. é a aldea de Ramón San Pedro en decir que temos moitos referentes de dese de povo entónces no sé, desde Rucubixá moitas veces en a radio tamén presentamos a mulleres que fan libros ou que son pintoras ou que fan outras cousas pero esta rapaza que con vinta poucos anos chega a donde chegou e ademais é música é decir, pensamos que queríamos que a conocer nos da pena que oxe non axa toda a xente que nos gustara pero bueno, o ferrole é así Están de dios esta hora Como es velle No torrente sí, sí, sí. Nosotros o programamos Así E bueno, que lle ¿Sí? vamos facer Os Pero... pues mellores de Ferrol están seguro sí Si, sin lugar a Sin lugar a dudas E <risa> bueno, vamos a empezar Así polo principio Como empezaxe, cales formos tus primeiros xogos Ademais ben acompañada da súa mái Que tamén é música Cales foran estes primeiros xogos? Andenas pequenas Ali pola pues, sí, aldea bueno, xogu Que bonito é o que queda ben é dicir Bueno, pois pues eu tiña moitos avións de xoguete Non, eran máis ben Pois <risa> pues, miña nai comprábame moitos libros De músicos El pequeno Mozart, el pequeno Beethoven, el pequeno Chopin E instrumentos de xoguete Acordome que tiño un xasofón De colores así pequeniño. E pois pues, eran casi que os meus xoguetes Favoritos O xa so foi, penso que despois que tamén tubera como se fora... Bueno, piano que xa non era o de xoguete, que era o de verdad. Sí. O xa que xos foron os teus primeiros xoguetes. Sí. E despois, as monecas. As monecas. As monecas. Fuche unha escola unitaria, unha escola... Que tipo de escola fuche? Unha escola pública. pública. A de Cambados, a que me tocaba por cercanía sí. a miña casa tanto infantil como despois o instituto, si que despois fixen un ano de instituto en Canadá cunha beca. Bueno, xa, xa non era unha nena, a ver, moi tópica e moi típica, porque... Con que anos te fixe para Canadá? Con dezaseis, penso. Si. Sí. Con unha beca? así Cunha beca, para estudar primeiro de bacharelato. E despois volvín e rematei os meus estudos no Instituto de Sempre A que zona do Canadá fuche? Pois estuve na provincia de Ontario nunha vila que se chama Windsor, bueno, é máis cidade que vila e... Bueno, está claro que era de altos bós, non? Porque xa de pequena irse a Canadá Porque normalmente aquí a xente se vai a Londres ou a Inglaterra, non? Ou a Irlanda, é lo más, o máis típico, non? Non é tan típico de ser a Supoño que neso tuvo valgo que ver a tua mãe, o teu pai, ou non? Si, sí. si, sí. sí, sí, a verdad que me apoiaron sempre, que había xente nun momento, que sobre todo en miña náiste, que lle dicían que ti estás sola, como se te ocorre deixala ir, con o viña que é, con tal... E miña náiste sempre me apoiou. E además, sabedes, é filla única. <risas> Co cual... Era máis difícil ainda. Sí. <risas> E sempre... Volvixe de Canadá? Rematei os estudos uh -huh. no Instituto, este, cois profesores de sempre, toda a volta a miña vida de sempre. E o ano seguinte foi cando a min de pequena xa me gustaba de ser piloto, só que vio algo como moi... falaba na entrevista tamén, sí, como no. algo tan longeano, tan... que pensas que non é para ti? Que quedalle sí. pois a xente de Vilas Grandes, de Madrid, de Barcelona e para catro persoas contadas e si que despois da volta de Canadá foi un pouco como golpe de realidade de dicir orde se cheguei xa hasta aquí se si poden ir a Canadá claro, con unha beca máis un... sí, sí. sí. entón xa falei que miña nai de mami, a miña que se sí, ixame ajustando e non lle teño que facer e si que me dixo de bueno miña, mi pois pues ti estudia que o todo o que poida facer, bono facer E como conseguitxe ir a unha escola de pilotos? Como fixeis? acabacho o bachiller e despois? Si, sí, acabei o bacharelato, fixen selectividade que non o necesitaba pero bueno, sempre é mellor uh -huh. telo e unha vez que remata segundo de bacharelato é que andutes tamén sí. fresco para facelo e despois nunha escola de pilotos Donde estuves? Madrid, Barcelona? En Barcelona, Barcelona. E xeralmente depende e como carne de conducir cada persoa pois leva un tempo A mi no meu caso, como tiña un pouco Pois tamén a presión económica de saber que estaba detrás Pois miña naia e todo foi Porque como, claro, bueno, pois, non é sacar. algo Non sei xo se sabedes, pero Non é algo así barato Non, eh? non, <risa> no, no. entón tendo un pouco Pois esa responsabilidade Si que intentéis sacalo o máis pronto posible Acabéis sendo a primeira da promoción Era que máis presión tiña <risa> <risa> E que te encontrase ali na... Que te encontrase? Pois en moito de todo, moita xente sí. con moitísimo carto que case que por aquí non via tanto aquí é sí, mellor sí. unha persona con máis cartos do normal, pois tiñan un bolso máis caro, así, pero non a ese nivel en xente tan nova É sí, sí. un pouco de todo xente pois máis centrada ás veces en sair de festa outros que sí que iban máis a estudar, sobre todo xente maior que pagaban eles, si sí que estudaban máis un pouco de todo Vaya. Así que estaba isto concienciada de que tiña que la matar Cantas mulleres era desa? Pois na miña promoción Foi unha promoción que destacou porque éramos moitas E penso que de 25 éramos 4 bueno, Era no tan... casi que récord <risa> <risa> Que tal a relación sí. entre vosotros? Ai, moi ben Moi ben, a verdad É que todo mundo encantador Nunca ninguén me mirou peor ou de ningunha maneira por ser muller. Deso é o verdade que teño moita suerte. Había moita competencia entre vos? Non, non, non. No. Hai as veces... Pero todo depende da persona. Sí. Eu penso que hai lugar para todo o mundo. Que se estuda, se te interesa. E, de feito, o que noto é iso, pois moito compañerismo, moitas recomendacións de mira Eu teño comandantes que ainda me din Pois mira, este libro está moi ben para aprender o mira por aquí Ou para preparar incluso provas Eu o empresa na que entrei agora Pois sempre hai xente que te di Pois a mim preguntaron isto, ou na entrevista preguntan isto Como que sempre, eu vexo moito compañerismo Que sorte Si sí. Bueno, maior que o mereces <risa> Bueno Volvixe da Escola de Pilotos, escucha Canadá, pero non deixaste a banda, non? Non, non, non, no, a banda Con nunca, que anos eh. comenzaste a cabante? Pois penso que empecé na banda de música con oito. O clarinete devino de empezar con sete e a banda xa con oito. E por que o clarinete? Pois tá verdad, porque miña nai tocou clarinete, meu abuelo tocaba o clarinete, e miña nai foi reparar o clarinete do meu abó e veo un clarinete allí, ali que lle gustou moito e dixo, bueno, pois teño que levar para casa e como era única da familia que ainda non me estaba tocando nada pareceu me co clarinete <risas> na casa A guitarra? E a guitarra foi un pouco máis tiña como espinita esta clavada de venena e agora foi pouco e dixen, bueno pois teño guitarras na casa apeteceme aprender e penso que tampouco como nunca sei sí. maior para seguir aprendendo e ter pois un entretenimento por la teva conta, entonces non, cun profesor si, no. si, sí, sí. eu creo que podemos si, escoitamos... sí, sí sí Fernando escoitamos escoitamos e vemos si sí. yeah muchas <risas> <Muitas> gracias <risas> recordas estes momentos? si, sí, lo... si sí, sí. pero no este ano te lo neira dos grupos de ensayo, merea non se isto é ferro podo xe perguntar unha cousa? xa que estabas así Venía, sí. claro. con que instrumento te xente estima mellor? coa tua voz? coa entabla? coa claremente? Uff, é que con todos, cada un como que ten un momento distinto É que moi peculiar, o instrumento é moi diferente sí. sí, sí, sí, Cantar eu penso que é de sempre Porque casi que en calquer momento sin instrumento podes ir cantando no coche Non, en tan, cociñando Despois o clarinete que vos asocio á banda de música que para mi é moi especial Entón para mi o clarinete pois pues, tamén ten este valor E o piano é o que máis tempo levo aprendendo con mamá e a guitarra ora tamén un pouco pola motivación de empezar non? pois máis de maneira autodidacta ahora con profesor non? entón penso que cada instrumento ten, ten o seu e a parte da banda tes algún outro grupinho? non? non non seguro que tes moito traballo pero deberías o mellor darte oportunidade de... a mi de verdad que encantame son as dúas cousas E xente que me pregunta de, bueno, pero que prefieres? Boar ou a música? É que son as dúas son no. Non son no, incompatibles, non Non, non Eu de feito este verán Houve días de facer doblete Dir pola maña en banda de música e a tarde voar. boar Caramba Cambiar a corbata sí, A corbata verde da banda por esta Decías que o teu abuelo, non? Que por certo, Foi... da... Sí. falas da corbata Ten historio que tes aí, no? Sí, no? Si, sí, é un pin que levaba meu abuelo Sempre Tanto, bueno, o pasacravata Como un pin que levo aquí tamén Que me coseu mamá Era do meu abuelo do uniforme, da banda Non sei, Carmen Pero te miro me emocionas moito eh... De verdad Me emocionas moito verte porque Eres entrañable E ademais, ademais eres eres moi auténtica, non? Eres moi auténtica porque non é, non é normal pois pues, unha rapaza tan, tan nova e con bueno. Non, non estamos acostumbrados a, a ver personas así, non? E que chegaras eh, que chegaras a conseguir, que chegaras a conseguir o que te propós y que además sigas mantendo esta serenidad. Supongo que tienes mucha, porque la serenidad para, para voar es muy importante. En sí. la parte de música -lle, sigue preguntándole. Joaquín, yo le pregunto después por los, por los voz. No, música, eh, esa pregunta que te fijó en EREA fue una de las que te fijara. Sí. Eh, a mí o que me gustou moito foi esta última grabación. Eh, non sei se estabas nun no estudio de grabación ou algo. Non, isto foi para un documental que fixemos bueno, sobre mulleres na aviación. Entón, eu dixo, despois que tamén tocaba, e quixero incluílo. Entón, bueno, pois, fixemos máis a grabación para todo, e despois díxome o home que gravaba de «Bueno, Carmen, pois agora espera, tocate algo» e xa que estamos aquí con toda a luz bonita e con todo así, pois pues xa xa queda un vídeo para ti bonito, bueno. a parte do de, non, da entrevista como tal, para que xa quedara aí ese si, si, si vamos a abrir tamén que pregunte, eh, sí, que non xa preguntamos moito Xe esa Canadá, esa experiencia, porque teño entendido que ali que non, non se recibe moitas visitas, nin de familia, nin de nada, non? Claro, que non, se, non pode centrar no país así como queres, nin nada. E, eh, crees que es maduraches es máis, ainda, estando ali ti sola, porque é duro ese, ese ano, non? Si, sí, é verdad que tiven moita suerte, porque os canadienses son encantadores entón si sí que o mellor, pois sobre todo o primeiro mes ou as primeiras semanas si sí que pasei un pouco peor e, e que ao final é unha imersión completa de estar de repente non é que vayas ou cun amigo ou cun primo e de repente verte ti solo ante un montón de xente que ti non coñeces e eles xa se conhecen e non ni nisiqueira como ir a outro sitio cos teus pais que dis: bueno, pois estou nun instituto novo pero chegou a casa e está a miña nai non tens nada deso pero por suerte sí que a min acollerome moi ben tratarome genial tantos profesores, un... alumnos vivías nun colexo con, con a, a familia. familia e que tal? que tal a muy familia? moi ben, moi ben, ben. tiña unha... Pero hai que ser forte <risa> sí. psicológicamente sí. e os pais tamén sí. <risa> <risa> <risa> o sea, hai que ser moi serena e moi forte para poder estar todo un ano que non é de decir como si estás eso, en Madrid, e ves de vacacións, ou eso, li estás, e sí. sabes que tens que aguantar a final que hai xente que incluso renuncia, que volve e todo, sí. pero eh, creo que é xe cando, eh, cando eh, os rapaces e rapatas o fan, que volven un pouco máis maduros, porque tens que traballalo ti sola, todo iso, non? O final, de alguna maneira, xa te esa experiencia de empezar un pouco como de cero, de coñecer xente, de estar sí nun ambiente que non é o teu, e ainda así pois seguir adiante, facer amigos novos, actividades novas... Nunha vida adulta, ainda non eres de todo adulta, ainda sí. eres moi nova, pero sí, buscarte a vida... O ano pasado, dúas personas que eu conozco, as, as fillas non, non aguantaron. ¿eh? Non. Estuvieron dos meses e voltaron para aquí. Te dixe alguna oferta... Eh, orientativa de estudios porque é moi nova cando fuche ¿no? pero unha das características que hai en Canadá é precisamente que catan moi ben a, a, os saberes ¿no? entón sí. eh, ajudan, apoyan e conducen ¿no? incluso hasta o empleo ¿no? a moita xente da que vai ¿no? que é verdad que non hai grandes eh, números ¿no? pero bueno el Galicia tampouco é Eh, non está exenta de migrantes en Canadá no? de feito hai sí. errado o povo por que non oibes para aquel o canadiense o canadiense por esto no, no, no, por é virado non é que se é o tema é xo, porque conheço a un par de que no caso da arquitetura no? eh, firmaban 200 aquí eh, en ACS, eles pagaban 700 euros o mes no? e foron a Canadá a terminar estudios e os puxeron a traballar no que estaban estudiando a toda a universidade. Por eso digo que eles captan non? Os, os saberes, non? as características, o teñen así de vista, non? e orientan non? a xente pois, na, en esa formación, os acollen, e os facilitan eh, traballar no que se están formando. Non? Sí. Se Éis moi nova, non? entón, non sei se teu caso tu te veis alguma oferta Bueno, ou... si sí que me lembro que cada instituto que había que tiña como unha especialidade Había o mellor algún instituto que era máis centrado en artes Que aquí é máis adiante, non? No momento de escoller carreira E ali tamén ti podías escoller todas as asinaturas que quixeras Eu, por exemplo, tu en clase de cociña Como máis orientado pois a hoteles, a restaurantes Collín, non porque me apetecía, foi como, bueno, pois esto en España non o teño, vou o probar. E tamén é verdad que facía unha cousa que aquí non se fai, ou polo menos a mí nunca mo fixeron, que era un test, cando estaba exposeso, en primeiro de bacharelato, moi completo, de mellor dicir, bueno, pois que cada un ten que tomar pois, media hora coordenadora a facer este test. Era como de personalidade para ver que as aptitudes, que carreiras se podían adaptar mellor a ti e a min de xa leu unha das cinco, piloto si si, si o de piloto contra incendios, non? non, non, non, no, é <risos> no, no, o civil non, non, digo porque xa os hai de Europa non este que ven aquí a, a pilotar ¿no? sí. son moi esposados ¿no? Mira, que é o que máis te sorprendeu, por exemplo, do mundo da aviación? Pois tampouco sabería dicir, para mí que foi tamén todo tan novo e tan distinto. Sí. Eu penso que o compañerismo da xente, sí. que foi unha das cousas que máis. E o tema do transporte de órganos? É xa experiencia... unha Era estar pediando o teléfono. Como entratxe en ese... bueno con ese grupo de xente. Sí, ao con final vou buscando, mirando, mandando o currículum, se quedo de repente só o teléfono. <risa> un pouco así, e a verdade estuve encantada, foi algo que me encantou facer, é moi gratificante tamén cando, sí, non, un... pois sabes que o que estás facendo además sí. de ser algo que a ti pois xa de por si te fai feliz, que enriba que estás colaborando en algo nunha causa tan noble. <coughs> non. Bueno, pero tedes que ter certa disponibilidade, certo... Bueno, non hai algo... Eu lembro-me, estaba vivendo en Madrid, eu lembro-me que quedaba pois cunha amiga para tomar un café, eu viñan nela sa miña casa, por se me chamaban xa ter que ir, tiña que estar no aeroporto, mellor pois bueno, en media hora. Sí. Non? Ou se non se quedábamos nalgún outro sitio, eu xa iba ca maleta, cas licencias, cuniforme, todo no coche. Entón era un pouco esta sensación de bueno, estar tamén cos sí. os dous móviles sí. <risa> e pendiente, pe que sonar en no algún momento e ter en que sair. Sí. Era todo así, tanto pois pues, nunha cena, nunha comida, as miñas amigas xa o sabían, entón ninguna se enfadaba. Era no como, bueno, eu vou... É fin de ano que nos contateses. <risa> sí, eu lembro-me tamén, sí, un fin de ano, que coincideume que eu estaba de guardia. Entón outro comandante da empresa que facía cena anual na súa casa cos seus amigos dixo, "Meor de Carmen, pero non que desti sola, mente que estamos todos. E fun claro, co coche, deixei no aparcado ao lado mismo, co uniforme, con todo no coche. E dixia, bueno, Carmen, é fin de ano, hoxe non sale nada, que os médicos tampouco van querer operar en fin de ano. Quem vai hoxe sí, pero... a chamar pero final, mm. por desgracia xente falta... Todos os días, non hai días que se, bueno, pois hoxe non, non pasa nada E si sí que a iso das 11 xa chamaron que, bueno, pois tomade as uvas e vinde para aquí E tomei as uvas e fón para o aeropuerto En que, en que aeropuerto traballas máis, no De Santiago? Coruña? Eu agora mesmo estou facendo vuelos desde Santiago Miña ah. base é Barcelona, pero intento todo o que podo estar aquí, ir para aquí Che gusto o ambiente do aeroporto? Si, sí, moito. Moito un ambiente moi bo, con moito compañerismo, moito... Non sei, como que moitas veces non dá impresión de que vais a traballar. É máis como ir ver amigos e ir pasalo ben. e facer algo que en Riva e teño suerte que me encanta. Que nos podrías decir, por exemplo, temos unha persona moi próxima que ten moito medo a voar. Non? <risas> Que đi podríamos decir as persoas que teñen moito medo no non? Que, bueno, pois pues a primeira é que nós tamén imos dentro. Claro, os pilotos é, somos é, os primeiros mesmo. que queremos xehar, no eh, que queremos, queremos ben, non? No, no. Así que esta primeira. Mira que esta chelo, eh. Titas <risa> de medobar. Non é. Xa me pasou de todo Ai, si, é verdad Pois <risa> sí, pues a primeira é esta Que non ximos dentro E queremos xejar en hora Queremos xejar Quere desesperar xo para xa familia claro, sí, sí. A mi pasou unha vez eh, Con outra comandante Que dicía, tibemos un retraso E dicía, bueno, eu tamén quero chegar a casa Que teño as miñas fillas claro. Quería xejar as boas noites e xa non vou xejar Pero bueno, xe, pues hai que esperar Eu tamén, aquí queremos xejar todos E despois que hai tamén moitísima formación Cada seis sí, meses que imos sí. a simulador Son fallos que eu falo co mamá, que é mi má, que pasa de todo E como se alinean os astros para que pase todo malo Fallaxe todo no mismo día É claro, simulador, pero final se estás preparado para eso Para un fallo concreto vaixe ser máis sencillo Despois é xo que é moitísima preparación Revísase todo moitísimas veces Está todo por duplicado ou por triplicado incluso Ao final, pilotos, somos dous Entón, se polo que fora un fallara, está outro tamén Motores tamén hai dous, como que está todo tan duplicado Se falla un motor, está outro Si, como che decían algún da televisión sí. Se falta un motor, se caga avión Non, non, non En todo caso, se falláramos dous Que xa seria, bueno, unha posibilidade entre, non sei, un millón Muy... Sería rarísimo Eu estou voando todos os días Praticamente, e varios voos día E nunca me fallou ningún Entón que fallen dous É complicado É complicadísimo E coñezo, teño compañeiros que falando así Levan toda a vida voando e nunca lles fallou un Para quanto máis dous, non? Pero ainda así o avión planearía e planea ou intentas un rearranque como que sempre tes medios e de todos modos é algo que si sí que no simulador praticase cada seis meses sí que me fallo o motor <risa> eso sí, pero no simulador que a dificultades más grande que... como dices, na tela, ti nunca se checau no, <risa> no, no, no <risa> e que se sí, diga, e que, esto vamos va a falar porque lle fixe unha entrevista na, na tele galega eu creo que así un pouquinho o borde, bueno, intentou vacilála, pero non se Ai, daba conta. Ah, eu Si, non se daba conta que estaba con unha rapaza de cambados e tenía que volver a nacer o Roberto para poder vacilála a ela. Entón, Entonces... eu estive moi cómoda, de verdade. Cale cousa así desagradable que te posou neste ámbito, ámbito dos sabiosos? Pois tampouco nada concreto, é verdad que ás veces cando tes unha mala meteoroloxía oh, claro. Pois, claro que impón, sobre todo porque pol... nos cando imos en crucero non? Pois imos por riba das nubes, entón podes mover un pouco por turbulencia pero sempre fai bo De feito, inda dicía oxe unha compañeira zafata Que jolín, vos, claro, ides aí diante, e dá o sol e poñades o parasol E nós que estamos sempre atrás, en Galicia, Cachubia, nos queremos sol <risas> Pero nos traga cabina para que vede o sol, e vos a poñeros o parasol E o final é eso, podes estar abaixo, a tronar, que arriba sempre sale o sol entón claro que no momento que empezas a baixar as veces Santiago sobre todo que de repente baixa se dis: estaba todo fantástico e ahora de repente hai vento, non se ve a pista por visibilidade hai chubia, está como todo e si que claro mellora hai días que pode ser máis incómodo pero ainda así si algo para o que ti estás preparado e ti algo para o sí. que tes esa preparación esa seguridade non... como que tampouco supon un problema te ajudou un pouco O mundo da música po tema da aviación? Vale. Si, sí, eu penso vale. que a música que xuda en todo Que a disciplina que dá dende pequeno Que é moi forte, despois do compañerismo, de estar nunha banda sí. O final, un avión tamén pilotas en mi equipo, equipo. En mi equipo sí. O comandante que hai xente que di, bueno, ties co piloto, ti non boas E si que vamos os dous, vale. imos turnando, mellor sei un vuelo Santiago-Barcelona-Barcelona-Santiago Eu fago a ida e o comandante fai a volta. É un encárgase nun rato da radio outro de E nos claro, turnando, traballo compartido, si. Entón claro, ao final pois tes este esta parte de compañerismo, ás veces que eso xa non é tanto noso de diante, pero que un pasaxeiro que se poña enfermo, pois tamén un pouco a coordinación non das zafatas que están atrás pois de colleir o botiquín, ir cedindo o médico, de facer un pouco todo, nos chamar pois tamén A Aterra de dicir, bueno, o Chejar pode verse unha ambulancia esperando Como toda esta coordinación que ao final dá o traballo en equipo E como salen as cousas? É unha pregunta, por veces, eu teño unha manía Que por veces cando vexo que un avión por arriba Me meto nunha aplicación que ofrai radar E miro a ver que a donde, de onde vai e de onde ven unha manía que teño <risos> E algunha vez teño visto que dan moitas voltas antes de aterrar Iso por porque... Pois pode ser varios motivos Un, por exemplo, pode ser que vea outro avión que está en emerxencia e dan de prioridade, entón o resto teñen que esperar. Pode ser tamén que o mellor este pasando, porque as tormentas tamén pasan. Non é que este todo o día que parece que está chovendo todo o día, pero a mellor a formación, como tal tale ou duro, pois pasa e depende, pode estar cinco minutos ou o tempo que sexa, non? O mellor tamén pode ser por eso e dicir, bueno, pois ahora está justo en riba do aeroporto, Pois esperamos a que un pouquiño dúas voltas, que pase, e xa nos metemos nos. Pode ser eso, que mellor que teña su vento fora de límites. Poden ser moitísimas cousas. Non é por decir ten consumo combustible e logo aterro, non? O... Tambén poderia ser. Michas moitas películas. Non, non, pero eso sí que que <risa> ser. <risa> Houve un foi moitísimo tempo, de feito, penso que era un avión eh, que iba para Canadá, que tuveron un fallo en Madrid e estuveron non cantas horas para quemar combustible. Depende do tipo de fallo tamén. Non Pode ser tamén pois, un fallo que digas bueno, pois, Prefiero queimar combustible para aterrar por debaixo do, do máximo peso de aterrizar Que podes igual, hai un procedimento para aterrizar se estás por riva en unha sí. emergencia non. Na, xa che digo, é unha manía ser, que teño que utilizo esta, esta aplicación por veces para mirar Porque xa non é a primeira vez que ves os bueno, coitas dentro de casa E dices, xa que é o que está voando por riba a nosa Pero poden ser moitas Igual. cousas Ou mismamente que o mellor que cheguen moitos avións a vez E que non de tempo metelos a todos E que digo o controlador Bueno, pois espere aquí Para facer un oco E que entredes boxa Poden ser moitas cousas, pero é seguro Defecta, agora mesmo temos pol riba nosa sí. Ou xa se mar <ríe> pero... creo que saben que ti estás aí <ríe> <ríe> <ríe> <que te> <ríe> É o sea, claro que porque ten que facer o seu primeiro voo con, ¿Sí? un sello que, sí. que que vai a carne. Pasóte pues sí. unha vez de que a tripulación vira unha rapaza tan nova eh dixeran, pero Claro. Bueno, eh, este piloto é sí. maior de Si sí que pode chocar, sobre todo non ao principio, pois pues de ser, que é verdad que ao final son, eu penso que en Santiago é máis nova que hai. En Barcelona, pois tamén devo de ser das máis novas Pero ao final, claro, como Eles tamén saben, pois que a formación Tela que ter, teñas 23 20 ou teñas 40 Formación é a mesma Entón, por esa parte, si sí que van Tranquilos, non de dicir, bueno, o simulador Tenho que facer igual, o curso fixo igual Está, temos todos o mismo Cambia experiencia, claro Con todo ti, tens sí. que ser Unha crack, porque eu conozco Xente que chega piloto con 30 anos, eh, 30 e pico, eh. Bueno, sé sí que outro Teñes día, Costa, o sea, que, que son moito crack para haber aprobado, o sea, estar aí porque Costa. Pois tes unha anécdota moi chula, ¿no? Que vou un señor que che dixo. Si, tiño conta Outro día foi, hasta fai non tanto, estábamos o pasaxe e un pasaxeiro que fixo con toda boa intención do mundo, pero sei sí que o saír díxome Mi niña, moi ben, eu non o, o faría mellor claro, claro, claro, Esta lle dixo hace Orde, se o fixeras mellor, tiñamos un problema Claro Pero si sí que non, sempre ben Pero nunha cámara oculta nunca pensaron Como? Nunha cámara oculta nunca pensaron Eu penso que non, tamén é verdad que non somos diante Entón moitas veces casi nin se ve a xente Pero bueno, depende Encontreime unha vez con meu primo Sen sabelo Entrabeu de volta el tamén Xe tranquilo que te levo a casa <ríe> ¿Sí? eh? Vamos chegar a xe ¿eh? Mira, que aspiración estés Porque ahora estás disfrutando Do que xe gusta E eh, fas ben durante uns anos Que estes facendo o que xe gusta Pero dentro deste de top No que estás xa eh, Que aspiración eh, Que xe gustaría Fazer a, a mayores De de tilotar eh, os aviores? Pois eu, na faceta máis profesional seguir aprendendo porque sempre, inda que sexa eso, que estamos todos igual de formados sempre tens máis que aprender non é cousas a mellorar hai xente que sabe moitísimo eu vou con comandantes que saben e co pilotos tamén, compañeros meus que saben moitísimo entón pois pouco a pouco aprender deles e seguir mellorando sempre E despois máis personales Pois realmente que seguir Un pouco mellorando cada día en todo Un pouco así Non sei, eu penso que a propia vida Xa te vai levando Non de un lado a outro E polo camiño correcto As veces estás en dúdas de que será a millor Esa propia vida pon as opcións Si, sí, que se che presenten oportunidades Que desportivas sí. las... Ollas todas eh? Porque seguro que, que has a casa de antes As, as, as pasarelas de pilotos militares ao civil hai moitas no? e variadas, hai moita xente no? que está del pilotos civil que proceden da formación militar no? sí. eh, bueno, ten que ver coa comunidade ou o otro nivel de vida e ten que ver coa muchas características no? sí. pero a inversa a inversa non se pode é que é, nunca hai nada da inversa no? No. entón entonces, se te pregunta bueno, ¿no? por o tema da pasadela se si, si poderías ir hacia aí no? o A inversa que eu teña constancia non se pode si que militar a civil si antes era como máis sinxelo agora pide máis anos de permanencia non no militar bueno, ti en calquer momento te podes facer militar e en torno a modo militar pero teñen, é verdad que penso falo de memoria pero, pues penso, que penso, que mayor, pero penso que dos dezoito os vinte que tens que facer a formación ali que non vale que teñas a formación no. de fora porque ademais é un concepto moi distinto Hombre, claro, porque teñen que enseñar outras Si, sí, o tipo de avión non ten nada que ver Non so final o que se busca É o conforto do pasaxe, non? Pois unha seguridade É un... outro tipo de vuelo Igual que pois os vuelos De... non me sale agora Como de incendios Como que é todo ah, claro, moi distinto claro. en todo militar A mi me... Sabía que de Zivín en Zivínia pero de Zivín sí. no sabía si podía ser a pasada de la inversa también ¿no? ¿Sabes? Sí. bueno, se sí. me he debo darte la enhorabuena por la juventud de tu éxito ¿eh? Eh, me parece espectacular eh, y a mí me gustaría conocer cómo es un día de una jornada normal de trabajo en tu vida y en segundo lugar me gustaría eh, saber Eh, a que más tenes A la responsabilidade de transportar pasajeros al medio en el que trabajas, que es el aire, el cielo a la climatología Cuéntanos un pouco O final, temor como tal eh, Non hai, o dos pasajeiros é algo que ti que asumes Non, é como que todos xa temos asumido o que Esa facemos Si, sí, esta responsabilidade ao final como que vai da man ca profesión e a meteoroloxía tamén un pouco o mismo por suposto, respeto, sempre tens que saber tamén onde te metes nunha tormenta eu non me meto nunha tormenta meus compañeiros tampouco, non? como que este respeto si sí que o temos pero medo como tal, tampouco porque esquivas hai que saber o que tes non? e como enfrentalo, pero despois tamén a mi é justo tamén que tamén un pouco como a vida, ti se tes un vento ti pois é o que te toca no momento e tens que afrontalo En a vida igual, se che ven un contratempo tamén o tes que afrontar a situación vai a ser a mesma. entón ti como que tes que se gira adiante e medo como tal, nalgo relacionado co aviación non teño, si que respeto non? pois a moitas cousas unha cousa non ter medo, outra cousa non eh, o respeto É ser temerario pois. sí. Sonia te preguntaba como era un día un día sí. da jornada sí. túa, normal Si sí. Pois eu estando aquí, por exemplo, levanto-me na casa, desayuno normal, ás veces se teño algo de máis tempo, intento facer un pouco de deporte, porque despois estou todo o día sentada, vou ao aeroporto, e dende a lixe empezo, bueno, sí que a preparación do vuelo, empezo a mirar todo na casa, desayunando con calma, co café, no? E ao chegar ao aeroporto, pois xa empezar o bucle. Eso xa está programado de antemano, no? Si, sí. eu teño o día a mediados de mes, a programación de todo o mes siguiente uh -huh. entón xe, pois, xejar o aeropuerto depende do mes eu este mes, por exemplo, fago, penso que 50 horas 50 horas de... o mes? este mes, sí, depende do mes o mellor en verán son 90 depende depende como muito como distribuides anoite e o día? Pois nos, esto final depende da compañía, nos podemos pedir preferencias, se preferimos boar de mañán, de tardes, a mí, justamente, boar de tardes, porque así pois, podo levantarme con calma, desayunar na casa, todo isto. E despois, unha vez que chego ao aeropuerto, pois suele ser saludar os compañeros, tomar un café con eles moitas veces, porque se cun van chejando, pois xa tomamos outro café, e nadir por avión, ver como está o avión entre todos, facer un pouco falar de como vai a ser o día pois o mellor temos turbulencia neste vuelo neste pois ven moita xente nesta sale que van a vir pois xente en cadeira de rodas un pouco así falar de todo e xa empezar e o tempo de terra parece que non pero casi que é o máis estresante de ter que facer papeles, de preparar todo para despois no aire ir tranquilos sempre tamén como hai unha frase que din sobre todo xente con máis experiencia, comandantes Que, que o bión nunca este en un punto, no que ti non estuveras, fai cinco minutos. Como tal que sempre tens que pensar, non pasa o Incluso se te vas ao aire, se tens que frustrar ou facer esperas, que todo xe algo, co que ti xa estás contando, que pode pasar. Entón, é xo, preparar un pouco, e o rematar o día, pois, pues, volver para casa. Ducha, pijame ou dormir. Coa mesma tripulación? Non, imos cambiando depende, cada día pode ser con distintos veces coincide de facer máis vuelos ca mesma xente pero este bonito porque cando levas tempo sin voar cunha persona sempre saludas con cariño non de arda, anda, fui xoxe temos un día xuntos E unha fase de de comunicación cos pasaxeiros, unha fase xa establecida ou... No risas, no... ou no risas sí, ou as frases e a comunicación co pasaxe fai no comandante e o que ten bueno, si o que fala con eles a compañía que estás estamos canteradas <ríe> <las primeras, ríe> <¿no? ríe> bueno, por ahora estupen así pois pues aprendendo dos que le he volado <ríe> que non me queda moi todo que aprender hai alguna muller no mundo de operación que teñas así en mente como ideal ou Sí a verdad que son moitas, sí. hai xente que é increíble e hai mulleres que son increíbles Eu, pois tamén, tuve a suerte de poder xaboar varios días de ser as dúas mulleres E a min encanta-me Si, sí. Encanta nota a diferencia con... de que... Ah, pero ao final o... é verdad que cambia o carácter, non? Estas mulleres e sí, dos homens, sí, polo xeral sí. Xa non en aviación, xa non en todo non sei tampouco porque claro tamén vai na personalidade pero as veces máis tranquilas, máis non sei, as veces ves un orden distinto un... como que todo ten o seu sí, sí, sí. pero a verdade é que ahora mismo ainda hai moitas Soi hai moitas desmoita, comandantes por ejemplo, moitas na, tua, na tua compañía cantas mulleres sodes? pois é número non sei claro que despois na compañía como tal as azafatas adoitan ser mulleres hai homens tamén, pero é o revés igual que no sí. piloto, saludo oitán ser homens sí, sí. en azafata son, polo xeral son máis mulleres pero en comandantes sí que hai varias, eu xa fixen pois simuladores cunha comandante muller tamén aquí na base fixen vos con outra comandante muller cando estaba trasplantes fixen vos con, penso que tres comandantes mulleres distintas si, sí, un de conocín de transportes xa conocín unha muller Sí. si sí. sí, sí que va a Santiago Si, sí, sí. sí, agora a verdad, é que hai cada vez máis Si, sí. sí. por sorte, non? Si, sí. si sí, sí. pero leva vendo mulleres, a verdad, moitísimo sí. tempo nos museos, sobre todo aéreos ah, que mira se vas a Madrid, está un museo de catro ventos. ese si sí que me o mellor da un pouco máis de respeto porque son máis pequenos máis tal, pero se coincide que che poidan explicar a historia de cada avión, é increíble e falan incluso do bueno, de distintos modelos de avión, o mellor dinpois este era o modelo que voaba Amelia Earhart este sí. de Amy Johnson, como que sempre hubo referentes, solo que son máis complicados. Hai alguén que, que teñas así na mente é que Con todas, mayor... eu penso que de todo o mundo se pode aprender. Si. Sí. moitas. Eu voaba cunha cando estaba en Trasplantes que aprendi moitísimo dela e teñolle moitísimo cariño. Eh moitísimas. Muitísima sempre dan consellos distintos crees non? que si, sí, dan consellos distintos as mulleres dos homens, en que sentido? en que as veces nós tamén pensamos máis non sei, de bueno, pois si sobre todo a parte de que as veces sendo muller, eu xa digo que nunca tuve problema, pero non de darte un pouco de mira, pois estás aquí ti se consciente igual da responsabilidade que tes non, que non te tome por aí que mi niña tan... Sí, claro non, en este aspecto, si que as veces as mulleres pois saben máis o que que as veces non se te tome en serio se, se ponen sobre sí. a viso sí. sí, sí. como de saber bien. cando sacar o carácter sí. de feito a min dime as veces, comandantes homens, non te hai, recordarnos moito a outra que ora comandante non, ela xa é comandante dime. recordarnos moito de cando era co piloto, cando era co piloto, era así como a ti e ora de comandante ten un xeño as veces <risa> E ti seras igual a hora de copiloto total.: <risa> Que importante tamén non Parece é claro, que non, pero final claro. As veces tens un momento, incluso co pasaxe non? Claro. As veces cando nos solucionan algo As azafatas sempre chaman Pois o comandante de haberse podes falar ti É importante que a xente pois, Que te tome en serio, que che faja Caso final No comandante é a responsabilidade de todos Si que na aviación hai moita A jerarquía que é importante sí. e o comandante ao final ten que ser respetado por todos, polo copiloto mm. polos tripulantes, polo pasaxe claro a mi me coincide un bol que tuvo que salir o comandante a votar a un pasaseiro sí. ponelo sí, en terra sí. porque estaba facendo mamonadas e claro. estaba borracho claro, entón esa sí. autoridade unha cousa ser agradable, simpático mm. pero sobre todo eses consellos de mirar a ti e en algún momento tens que sacar carácter importante que saques carácter eu creo que non tens moi fácil <risa> bueno, algunha cousa máis? eu no, que... no, creo que ti igual que elas e estás nese proceso de ser pioneira igual tamén sí. ti tamén sigues sendo porque inda non é un mundo totalmente unha profesión to claro. que este 50-50 eh, entón ti sigues sendo facendo camiño para outras Porque si é certo que a certas sucesións eh, pues, Por historia, ¿no? por aprendizaxe As mulleres creían que non podían sacar esas carreiras ¿no? pues, Como é sí. ingeniero informático eh, Claro, sempre eran homens Pero porque tamén era unha cousa que che viña como pues, As mulleres son azafatas, os homens son pilotos ¿no? sí. E as mulleres mismas creían que non podían sacar esas carreiras Non? pero despois de tempo e gracias ás valientes, pois pues, vas a meter, vamos metendo en todos os mundillos e aí salimos Eu creo que a tua profesión ainda está aí a medias, que ainda non está conseguida o 50-50, no. no? E ti entonces aí estás facendo abriéndose camiño tamén para as rapazas novas como a ti e e, e, e máis pequenas ti que consello lle darías a unha pequena de 15 anos? Pois que, que... todo o que pensen que poden facer que claro que poden facelo é verdad que no caso de aviación tamén entra parte un pouco da vida personal que ás veces pois, é máis complicado pois, estar na casa eu teño moitísima suerte pero ás veces se o que quero unha persona que as mulleres tendemos máis a eso a quedar pois, na casa, a querer Non, pois é máis complicado, porque ás veces a min toca ir para Barcelona e vou. Isto no meu caso, Quinda, por suerte, bueno, por suerte para min, porque o que me gusta sempre pude estar en España. Pero hai xente, eu teño compañeros que o mellor o traballo que encontraron en Turquía, ou é... non sei, hai moitos que cando estaba pois aviación comercial pechada eu tiño un comandante en aviación executiva, que o seu primeiro traballo foi, penso que en Filipinas ou... Claro, xa é moi lonxe, o mellor o que ques é quedar na casa, todo depende da de oportunidade que teñas. Eu xa que penso que ao final, que xa que acabará pois, sendo 50-50 non, porque é moi complicado, pero que por aí andará. Como é o caso final final pois, dos médicos, que fai uns anos eran todo homes, e o abuelo inda mal. dicía, cando lle atendían, que agora é verdade, que hai moitas médicas e moi noviñas tamén. É casi que preguntaba tamén, pero ti es médico xa así? non lle tiña medo tampouco que foran nin mulleres, nin noviñas, pero claro que o principio impresiona e ao final penso que agora que xa son que ao final a profesión de médico tamén é dura tamén teñen guardias tamén moitas veces teñen que estar fora da casa moitas horas, moito tempo pero ao final sí que penso que están como 50-50 o case. polo menos que xa non choca ver unha muller sendo médico, ciruxán Bueno, por sorte vamos avanzando, pero o sí. que se dicía nelas és algunha forma activa xa ser referente para as nenas, por exemplo, de Cambados, non? A mi gustaría pensar que si, sí, pero sobre todo polo sí. feito de que xente que intente o que lle gusta, sí. que moitas veces, e a min pasaba, que a min diciame, "Miña nai non", pero o resto da xente sempre como que eu penso que casi era máis protección non o de dicir, pero ti como vas a hacer ti pero que queres estudiar hasta este segundo de bacharelato con profesores mismo, pero bueno ahora de verdad que si sí, sí, no? no? como vale dos avións está moi ben, pero que queres é verdad que en moitas profesións as artísticas tamén moito, non, que teñen pues, este handicap de que a xente non, non o tome en serio entón si que penso que é importante tomar todos os soños que poida ter unha persoa en serio bueno, pero ahora incluso dicen, quero ser astronauta ou non poden ser astronautas <risa> claro sí, sí, bueno, agora é astronauta de León tamén tamén me gustaría que soltan así con ironía sigue estando aí cando <risa> sí, sí, sí. algún nelo sí. algún rapaz e así unha cousa que se sai un pouco normal ou do que estaría establecido sí, sí, a mí tamén me gustaría Eu deixa quedar aí como que bueno, pois pues hai que romper como é non facer caso e a verdade que se si es... se buscan referentes, ao final sempre hai en astronautas agora tamén hai moitísimas e con cargos importantes tamén, outro día mandei yo mamá tamén sale unha muller en México hasta non sei se porque era a primeira astronauta mexicana ou porque foi pero ela falaba e dicía eu lo que decía No era yo quiero ir al espacio o yo voy a intentar, no, yo decía, desde pequeña yo voy a ir al espacio. <risa> Hay que falar con determinación e sabendo que vas conseguir. E despois tamen falaba que tiña compañeiros que lle dicían, claro, por a parte non, como máis de género, le estás quitando el puesto a un hombre que lo merece, que sí, tal? E que era era decía, yo non le quito sí, sí. el sitio porque este sitio es mío y yo nací para esto y yo voy a hacer esto. Entonces yo no lo estoy quitando a nadie porque el puesto es mío. ¿Cómo vou a quitar quitarllo? Sí, obviamente sonido eu creo que un pouco ser de Galicia, porque sí. estou falaba aí pouco con, con Lucía Pérez cando fui a la Eurovisión, por exemplo, me contaba un pouco de a mí no me van a escoger porque yo soy gallega. Sí. Antes vai a ir alguén de Barcelona ou vai a ir alguén de de Madrid. Sí. De feito pasou moi mal porque Bueno, Quixo cantar en galego, por exemplo, non lle deixaron Quixo elevar moda a non lle deixaron O tema de, eres un pequeno claro. povo como Cambados Neste caso, estaba poñendo outro exemplo, o Incio E como ese estigma de, va, unha rapaza do Incio, unha rapaza do Cambados Non vai poder chegar a... Claro. Non sei se ti vivites algo así O mellor un pouco, pero increíble, porque vivi non casi máis Encambados en o meu ámbito de sempre, que unha vez que me fón estudiar Nunca sei profeta na nosa terra, non? Como sí. se Si, si, sí, sí, como que o principio vivi non máis eso, pois Na parte incluso máis familiar, o principio Minha igual era moi sencera, xa dicía Ai, a mi no principio non me gustaba, ora parece que un pouco xa así Pero o principio nada <risa> E lo dache bo alguna vez contigo? Non, le vei a miña que... nai A mamá si sí. Bueno, mi abuelo Borbo siempre conmigo. Sí, va contigo siempre. Sí. Bueno, también o de tener apoyo de na casa. Sí, muy importante. Es fundamental para poder sí, conseguir sí. esosños, porque claro, sin ese respaldo Sí, si sí, no, sobre todo sí, as confianza, porque sempre pode un flanquear, De ¿no? decir, bueno, non sei. Entonces aí ese apoio, ese no apoio económico, sí. un apoio económico moi sí, importante, non sei se podemos sí. falar de bueno. pero canto canto é eh, o coste dun curso de Pino. Pois pues é que final entre que pagas o de ter que vivir fora, o curso de habilitación horas extras e que vaise fácil os 100.000 polo baixo casi. E son uns anos cainda que, que despois empezas a traballar, é un alivio. O principio todo, como dicían en a casa vecina, é que echarle billetes ao negocio. É claro. sí. <risos> igual. Sí, sí. No, non, non é unha cousa. Sí. Non é asequible para todo o mundo. Tamén é certo que como pais Eh, o mellor que lle podes deixar sí. os fillos sempre é a formación é sí. herencia máis no importante bajo, eh? <ríe> pero a formación sempre é o, sí. o máis importante que o podes deixar é eh, parte... o piso mellor ou a finca mellor que se poden deixar capital humano é tanto a parte económica como teño que falar da parte de ánimos que as veces é verdad que hai dúdas unha vez que empezas non, a traballar agora, digo, que non lle teño medo e que vou tranquila tamén porque sabes o que hai sí. e tives a meteorología e xa contas como, bueno, pois vai haber vento, Eso xa o sabes además justamente ahora sí. es... <ríe> este inverno que estamos tendo sí. Eu xa castigo vexo, porque encambado sempre como que está un pouco máis recolleito claro. e foi un pouco mellor, pero chexar a Santiago uff, uff, todo e xa como, bueno, pois xa estou vendo que non pero a parte de ánimos de cando estás empezando e te tens as dúdas porque final, cando empezas a estudiar non tes nada, non tes ni a carreira terminada ningo primeiro traballo, ningo segundo non tes ningunha garantía entón un momento de Fuf, mamá, e lo conseguirei, e llegaré tal é sí. que te dijan, claro que si, sí, tú tranquila estate tal, e se si suspendes algo non te preocupes, que ao final por suerte no suspende nada, non suspenden nada e vamos a dar un aplauso a esa señora ese sí quiero <risa> <risa> <risa> <risa> si <se> 50% <risa> por sí. Sí. Encarno, no, no. Sí, porque sí. además sendo filla única A veces é máis difícil, non? Solta, Pero... si, soltar, sí, soltar xa cando fouches a Canadá, eu, te sí, levou a vida de ter a liña e pasa o peor a, a nai que a filla. Te manteñete outra entrevista a nai. Sí. <risa> <risa> outro día, <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> Porque na súa posición é moi importante, ten, ten, <risa> eu claro. ahora tomando un café con ela e, conocemos eh, unha muller eh, que ten as cousas ben claras, con cual, claro, Falando con ele, entendo entendemos que la sí. seña así, non? No. Que danes só que... un día, o primeiro día de bo, de verdad O, sea, o primeiro día que te fós, ali, e dices, ah, ahora pues, sí que... Pois tamén é que ademais, pásame, que eu non fó unha rapaza que eu moito nin de vacacións, nin que hai outros rapaces que sí, que todos os anos iban a algún sitio Eu non, entón a min pilloume todo un pouco de sorpresa E o primeiro día sí, sí, sí, sí, é que foi tal cual Eu, non... eu tiña compañeiros Que por exemplo, o primeiro día de clase Xa falaban de modelos de avións De claro, porque lala, porque non sei que Porque cando tiene eu non sabía nada Eu foi de bueno, pois pues, a mín isto Justamente, pero non sei, nin cale o Erbas Nin caleo o Boeing, nin cale O ATR, nada, nada de nada Foi como empezar, porque ademais Pasa máis, eu como non sabía Se iba a conseguir, sobre todo pola parte Económica ou por conseguir Xa Jara Liu tampouco quería ver moitas cousas, moitos libros de dicir xa me estou facendo ilusións para que ao final quede nada, era como que pues, prefiero non saber nada, non ver películas, non ver nada e non facerme ilusións con algo que mellor non consigo Entón o primeiro día de Boque foi na escola e que non sei, foi a sensación de que ao final pues, metes potencia, aceleras e subes un pouco o morro e o ter a velocidade, e a sustentación e todo iso xa boa e foi un pouco a sensación de dicir e xa está, xa tal, e miras para baixo esta sensación que non non me non, estou interna sobre todo xa avión tan pequeno xa <risa> todos <xa risa> os <sube> así estudo <risa> ben, si sí. si, sí, si, sí. os primeiros en aviación xa máis profesional ou cun avións máis grandes tamén, increíble de mirar para baixo, non? Eu creo que a mí casi me daría máis medo o momento de, de aterrar A mí me parece complicado tamén, non? A ver, hai unha cousa, os avións están feitos para voar Claro De feito, cando as condicións están malas para aterrar Os seguro ir ao aire, que no aire estase ben Volver pa lí? claro Sí. si sí. E, pois, eso, todo a sensación que dá pois Cando metes potencia Cando de repente subes e ves todo Cando as veces nos vou, sobre todo De Santiago a Canarias Pasar por riba de Cambados Que además distingue moi ben Pois todo o que ven sendo a zona <risa> a as trías despeñal Deixo a guiño que onde vive O meu afillado, da miña prima pequena E mando <risa> e, as veces despois Dijo, pois, oxe, pasei por riba de ti Ai, <risa> pois, non te vi Mira, para riba <risa> pasar por riba o cruceso de Cambados, a Ila de Arousa, o grove como que a todo moi ben, moi sí, marcadinho. Sí. Bueno, creo que as rías galegas son preciosas, preciosas todas. Eh. Sí. Aquí a de Ferroble é moi bonita. A ría dela é intime carácter. Pois aquí os ferroblanos somos moi e tal, pero cuidado, é que esa ría é poderosa, é intime carácter, a xente moi valiente, en fin. Está claro. É no moi variada, pero digo, concluente, entre caos, non eh? pais pensar que son flores, non eh? o que me parece de era, e xa me falo máis, é que eh, o teu estilo e a forma de falar, o que levo eu, é que é moi motivacional. No? Entón, eh, claro, a nosa hora, é que isto de que se pode estudiar seguido, seguido, tamén, pero eu como de piloto. No? Pero, cambio, xa si valora moito o feito de como da naturalidade e de como o faz non? porque tamén transmite decisión, carácter con estilo, en fin, e falas das cousas como ya nas validaba de verdade, en sí. un contexto diferente ao noso é moi valioso non? E, e, e ojalá siga sencilla sí, moitas gracias se para ir rematando, hai que decir que cando lle dixemos de Viraferrol dixo que xa sí, o momento sí, sí, sí. e que nos pasou o que diste, Javier nos pasou cando falamos con el Joaquín eu non a conocíamos e dixen bueno, esta rapaz ten que conocer a xente porque encantadora, xa te enamora o sea a ten que conocer a xente joder, porque bueno, supoño que aquela señora e outro señor que está por ali, teñen algo que ver pero se salió moi ben é eh, <risa> <risa> <risa> <risa> o máximo empeño e se pode poder montar os bueno, vou contar un secreto que non eu contei a ela Eh, despois de falar con, con Carmen eh, estamos facendo o rollo do talentiño o de novo e valoráronse valoraronse bueno, presentadores tal, ao final vamos presentar Rebeca e Maiseu Rebeca xa estaba cerrado con xornalista da SER pero comentei no conocía con Xavier, con Xelo tamén de igual proponer ya era que presentar o talentiño valorouse o que pasa que se está pechado non xo propuxemos, pero Eu estarei, se me coincide de poder vir Eu estou encantado de vir Pero quero dicir Igual. que A idea que cando nos reunimos o equipo de traballo Desaí un logo nome Pero xa estaba pichado E que un exemplo Como talento de persona muller E no Por o eso... bueno, ano que ven Se se fai Eu creo que ten que vir o talentinho E eu, creo... eu creo que... Eu creo que temos que eu traer que a mesa educativa que poderías facer co cos nenos nenas e adolescentes sobre todo sería sería importante, porque ao final sí que é verdade que por momento que se traballe o feminismo, a igualdade, etcétera, non cheramos. Entonces, sí. ver, a, ver a persoa al frente con 23 anos, porque é o que máis habrá, seguro que choréi sempre, que eres moi nodiña, pero eu iste falar, non é unha cuestión de idade e a serenidade que ten claro, entonces que alguén de edades seis porque non lle leva tanto vexe unha rapaza así e que diga, pues eu perseguín, quixen ser esto sintome ben, sendo esto sabes, sí, o sí. tema das emocións que metras veces deixámonos nun caixón estamos polo tema laboral a tope, ter traballo e pensar, ese te ar saída eh? no, ti quería ser eso sí algo dentro de ti quería ser eso E as peces no instituto tamén é verdade que imos un pouco en piloto automático claro. pensando, Nunca bueno, dito, sí, no. sí, sí, é que é así. E, que e que vas necesito. pensando bueno, pois acabo, fago o bacharelato vou estudiar a Universidade de Santiago que é que queda e cerca vivo con estas tres amigas de sempre e fago pois o que me dé nota O final é que se fala non de que vas facer, Uf, o que me dé a nota Como que xa Moitas veces eu penso que é importante normalizarlo tamén É para deixarse realmente que nos gusta, sí, que o sí, sí, sí. Porque moitas veces, pois pues eso, non, non temos a posibilidade Xa colo tempo, polo estrés da vida, polo cotiá, Polo que xa será por suposto que tens que ir a estudar aquí sí. Ou será por suposto incluso de que non vales para estudiar Porque ainda se di esas cousas e di que porqué sí. Entón claro, que hai sempre posibilidades e sobre todo pues eso, ver a unha rapaza que me conte que quixo ser piloto que é música que ten 23 anos e que vive feliz porque para mi é o que é o que é sí. buscar na vida sí, sí, sí. a felicidade e compartir pois pues, é un referente entón claro que non sei se foi así pero espero que no teu povo cidade ou bueno teñas un reconhecimento como debes de ter e agardo de que polo menos tamén a tua contorna os centros educativos conten coa tua coa co túa presenza, porque sí que é importante e despois vou dicir unha cousa, que tamén estamos a situaxe con mulleres, pero don Heli esos uniformes hai que darlle unha volta a esos pintados sí. de cara a esa estética, quero dicir, hai que avanzar un pouquinho porque todo é importante pero creo que está totalmente obsoleto a realidade social que temos hoxe en que esas rapazas teñen que ir aparte todas guapísimas, molísimas, pintadas como os... non é necesario xa sí, non se é verdad que en cabina non temos, eu ahora pois si sí que é verdad que me maquillei para vir aquí pero polo xeral non me maquillo pero e nos en fisión, cabina non nos di nada sí, claro. sí, sí. esto en cabina e por exemplo, si sí que é verdad que ahora eu levo a cravata porque me gusta máis e tamén polo pin pero tamén temos o pañuel e moitas aerolíneas que en vez de corbata xa levan Pañuelo, é verdad Pero depende moito da compañía Nosas, nosas compañeiras azafatas O que levan poden escollerse vestido, pantalón Tacón con distintos altos Se o queren pois zapato plano ás veces incluso cambian os zapatos Pois bueno Ahora para sair Pois queda máis bonito tacón Para pasar o carriño polo medio Pois poño plano Como que si sí, que é verdad Que pouco a pouco ás veces Vai lento Pero que moito Si sí pero o feito de que claro, o feito de que esteñades a mulleres pilotos xa tamén vai cambiando todo sí. eso por contagio, por osmosis vai se... e sobre todo penso que tamén é importante iso, de normalizalo si sí. porque ás veces se ti un ves algo como que pode ser normal e que pode ser unha realidad xa non, sí. non o plantexas un pouco por iso sí, sí. ou pensar incluso non é por nada que bueno, pois podes Ser muller piloto e xe gustando pois maquillarte de vez en cando, túas claro, cas amijas, ir a claro. tocar banda de música... Como que non compatible, que sí que é verdad, que sobre todo ao principio, cando se ven fotos pois é defeito, non xa, agora sí que os uniformes, sendo o mismo que os dos homens, é o corte femenino. Hombre, claro. Pero comandantes xa maiores? din, ah claro, yo é es que quando empecé, como éramos eh, mi compañía tres mujeres, Teníamos bueno. que ir uniformidade de cavallero, pedíamos sí. la camisa máis pequena, un así nos quedaba grande, sí. nos las tenían que subir. Moitas cousas así, claro. Sí, sí, E ves, incluso eso que parece que sendo mulleres, hasta parecían homes igual un pouco polo ritmo que era como, bueno, sí, sí. pois pelo corto, sin maquillar. Hai unha que para min esta sí que unha referente, Bettina Kadner, que foi a primeira piloto comercial, española e de familia, penso que alemán pero ela naceu aquí ela di que o seu primeiro día cando entrou en compañía uff, estaban todos hablando é unha chica, lleva as unhas pintadas mira, mira é unha chica <risa> então, pouco a pouco, e fai non tanto ela empezou a voar, penso que no é 69 non no que naceu mamá foi fainada nada sí. non? Sí, enton pouco a pouco ir un pouco rompendo é outra que xa amiga tamén, a compañera que fixa o documental ea dixi, uff, eu cando empecé tenía comandantes que me decían á cara que, yo porque me manda molar contigo, que senón, eu non tal e dixi, pero antes non? e me dixi, claro, agora de comandante non se atreven a decirme nada agora, <risa> <risa> per <qué? risa> <esa> <risa> que? Recordo esa primeira circulación que tinexe? Si, era a naveación executiva que ao final era... non me sale Non levábamos azafatas, era solamente comandante E sí, e recordo con moitísimo cariño Foi un bo ademais moi de repente Un Madrid-Civiza E moi de repente Moi de isto que estaba un mércoles tan tranquila E de repente, pois mañán Hai un vuelo tal Si sí. Bueno, é gratificante levar vida, non? Si sí. É moi bonito Eu penso que todo que este faja cando justa sí sempre vai ser bonito e incluso non é por nada que podes tirar máis polo académico como eu, o ser o final, pois sempre de Vilas Mariñeiras miña nai tamén, tuvo pois meniños que estudaban música que desde pequenos, pois, gustaba mar. dicían, fufa, a mí que apetece o mar, o mar, o mar e agora, pois, están sendo mariñeiros e se o que lles gusta é velos felices entón, o importante é que ninguén lle quite mérito o que ques facer, sexa música Pintura falaban tamén outro día unhas compañeiras Toutra que antes estaba de azafata con elas E que ora que pintora, e din fuf, pero vaya genial Ten dous anos de lista de espera e non para Entón o final é un pouco eso de dicir Pois que me apetece facer, quero pois, ir ao mar, quero ser piloto Quero ser astronauta, quero ser diseñadora de moda, cantante Ou quero ser mestra, algo non pois máis Como un queda feo dicilo, pero o mellor de dicir bueno, pois eu quero facer selectividade, facer unha carreira, unha oposición. Pero que poida ser as opcións elegir ti. Sí. O máis importante que si sí, o importante penso é que poidamos elegir, non? Sí. E que non fai tanto que as mulleres podemos entrar na universidade. Non sí. aquí en España. Pode parecer que fai... No. E dentro da universidade, para Decir, Podere decir, porque la de verdad claro. que antes enfocábase no, en intermedia, sí, sí. mestre. Justamente en Ferrol temos o exemplo de, de Concepción Arenal, né? ¿no? Sí. mulleres que tes costou moito entrar na claro. universidade, entonces bueno, algo que nos queiras decir así para rematar, que non vai a ser a última vez que nos vexamos. No, no, no. Toca madera. Invitar a máis nobras. Claro, que, bueno, que te atento, o tempo, sea, bueno, si claro. o día estuvo maravilloso. Que positiva, eh? genial. Si, sí, para todos os días que hubo pois pues, con chuva, con Ose manteuse moi ben. Nos dixeron que tiveram un viaje precioso, si sí, de verdad De verdade, de verdade. Si, sí, lle fixeron unha foto un arcoíris. Pois, si total. Genial, son geniales Eh, esta relación non só so, vamos a subir ao repositorio como facemos habitualmente ¿no? e eh, queda aí per se sí, eh, se, eh, se pode consultar entrando a tener Ferronal e ¿eh? a partir de aí pues, se busca no un, un canal de Youtube vai estar colocada o nosso canal ¿no? de, de Youtube vai estar aí hasta que acabo con Youtube <risa> Fernando se vai encargar Se cai no YouTube Teras guardadas tamén para tarde. Sí, porque Fernando é Super metódico Carmen, non sei como agradecerse A ti e a tua mãe Que fixera deso esforzo de vir hasta aquí Da tua generosidade sabes? E non deixes de ser así Moitísimas gracias de dicir que de verdad Que o que necesité de sempre Incluso pois en colegios ou O que vocês amén, encántame. Encántame poder pois compartir estes tratos o final tan bonitos. Tan tan que ben. Tan entrañables. Moitas gracias A vos, de verdad Agora tes vivido. Que no